احسیب الناس و این یترکو این یقولو آمنا و هم لا یفتنون دا سورت العنقبوت دی دیتا سورت اس نمبر سورته پترتي وي عثماني کې پس د سورته نورم نن نازل آسمان اسمان نشراګره پینزا اویایم د الله کښ استنمونه په دې کې اولهستی مکه سرا تعلق اورو وداده هر کله چې مکه سورته قصص ختم شه په توخيبانه دته کې ترغیب ورکوي پر سوالو د دې مسئلے یا هر کله چې مکه ویره پتا سبا امتحان راځي مکه تسلیوا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لرا او اعید موسی علیه السلام باندې ندل تلایچ څنګه پاره مم انتحان را وسته په تاسوبو مم امتحان را ولم چې صادق او کاظم معلوم شي داود سوره التسلیه للمؤمنین تسليدا مؤمنانو لرا په د سرور انبیاء ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام لوط علیه السلام شعيب علیه السلام او حالات د جاهدینو ب ذکر کوي د ذکر قوم نو او د قوم شعيب عاد یان سمود یان کارون فرعون حامان چې دامه ختم کړي ولې نورم ختمولېسم ولې معنی نه یې ره گئے ومحاته سوره د توحید مسل به پسل رايته نقلی دلیل به په دی و نقلی دلیل به په کې یو بشارت به په څلور آیاتونو کې تفیفات او زواجر به په دولسه آیاتونو کې رد شرکونو به په دو آیاتونو کې مثال به په یو آیات کې ذکر د سلور امتحانات او خصوصي توردي امتیاز د دې صورت دا صورت سلور باب ون دي اول باب پر سوال لا سم pore یو خبره پکې دوه نداوي دغه خبره ده دوه نو داو د متعلقات بیان درما خبره ترغیب کتال فی سبیل اللہ سلو رم خبره بشارت و فین زمان زجر مداہینی نتام بسم الله الرحمن الرحیم تا امداد دنم دا اللہ چاہاں نهربان رحم خوید شروع کونگا پس صورت العنکبود علیف لامنین اللہ علیم دے پو احسیبا ناسو ایو ترکو ایو گمان که خرچ دیوه پریخو دیشی داسی بی محنطا بی مشاکتا ایو قولو آمنا چی وی صرف وی چی منگا آمنا گیمان داوڑا صرف آمنا بانی با پاتیشی وهم لا یفتنون او قدیو امتحان نشکی دیش رب زلجلال فرمائی دانشی کے دے تکلیفونا دو قسمدی او تکوینی لقد اچھا کنزل بچا بدر دینا ساتی بل تشریعی لقد اللہ پلارب کے مال لگول جان لگول تا تے افتیار دے او کنام وهم لا یفتنون پدیو بانبانس امتحان نشی کے دے خامه الله او الله واپس با بل باندې غانو امتحان را ولي امتحان به مي پتا درځه ایمان سونه ایمان کې کله کواله امتحان بزياته د پیغمبر خدا او اسد الناس بلا ان الانبياء سخت خلکونه په امتحان کې نویان دي سمم الصالحون سمم الامثل فالامثل سونا چه غره پا درجہ کے سونا زیاد پا درجہ کے دون انتحان بے سخت وی انتحان با کدیشی پسڑی وانی علا حسب دینی ہی فانتان فی دینی ہی سلاوہ زید لہو فی الابتلا سونا چه دین کے سخت دا انتحان بے سې حدیث دی حافظیږی ډېر نور مفسرین او دان کله کړه اي یقولو آمنا چې وای موږ ایمان راوړې په دی واه چې امتحان نشي کېږي من قبلهم اوبته سر امتحان کړه موږ په تاسو باندې چې مکره دیونه فر يعلم ان الله الذين صدقوا سامح هر که را بکیلنا خلقتا اکسان چی رشتنی دی او معلوم بگو له امنل کاذبین الله بمالم کی اوای انا الله تو فارس سدی ولا یعلمنل کاذبین او معلوم بچ اختیار بکی الله خلقتا دروجا ام حسب الذین یعملون السیئات ایا گمان که آیا کسان چه امرو نهی کردی ده بدو ده شرکو نو ده نا فرمانو ای اصبیقونا چه دیو بچه زمده عذابا سا اما یخکمون دیره بدده اگا چه دیو فیصله کئی من کان یرجو لقا څوکې امید ساتی د پېښې د الله یتن ننټه د الله را پون کې دا او الله هرڅه او ری په هرڅه په وان ورتا سبحانا لله په قران کې مستغرق سي سو بیا په واخان پيانه سي قلم ستا سو سره ده بیاز اوره قران استا سو سره ده ورګټ کې څنګه ویل شه سنگبلیکم ته بیا هر یان چې خدای دا وخت سنته رس قزان ناراض تک نو تباہ و برباد بشه و من جاهد ام زکه سکار و مون کي او بام کړيږي و من جاهدا چا چزان و کلاو فینما و سر فاصا هر روزانه ویلي کي ډېر قیمتي واخره رسورتان کبوت رسړيږي بر صورتن تورته چبستايو صورت و یادوم دې کې اشکال پاتې نشي ورې غسبړې بل صورت کې چرته پاتې نشي ماشا الله ستاسو په جولای کې والله ډېر خیرونو وایي نه پوي دې تخپر واسکا وا اوس ته الله تزه نه اوس پاره اوس الله ستاسو مرسته کوي خډې عجيبه وکي ولر ولذین امنو الصالحات الحمدلله نتیجه الله رب غاشه وړي راغولي راغباشي ماکه زمونږه کور کې خبره کیده چې یو زړه نه خبره کورچا ډېر ازیا په جاري زکه چنه لغه تعلیم استه بدل زشه نشته لیکاین شي کوله او چې دا ترجمه براته یاد شي دغه راوکړه ماشا الله پاي کې هغه لګ لیکل وی کلیبه مشبہیات کې ویل نارې اکل چې پروس کړي راغی را پرچا ماشاالله هریان بشي سړے هو هریان الله دې الله ربو ری عزت بچا خواري خت چرته نه ګوزیا پرشا به غیرتای ته مله ربو عزت خ ګوري خ چې ده د وستې له قران شین ده ولذین امنو ثوابم کیږي بهشک ثوابم کیږي بهشک د ښه مجلس هغه آشنا سم بدبخت نه دی خو زموږ دا غرض نه ده تاسو کار لاره غری کارو یو کار وکئ ان پڑھ ان پڑھ تاسو یو چې بالکل یو الی بانی نه کوي خدای دې د دې کانا ځان دې قران او کله په قران باندې کوي ان شو نو ته به راشه موریش په تا ما ته ویل به والذین آمنوا تکرار کې دې په پابند دی د خپل تکرار کې پابندی بس خپل درسګاه کې درس کې اول نه راغله تر پر شریف او ماشاءالله د قران دی او د الله سونه احسان والا الله دی ربانا الله دی والذین آمنوا ډېر استعداد والا خلک یا پر استعداد د خاورو سره خاوري کې احساس کم تری رئیسان تبا کئی وَالَّذِينَ آمَنُوا آئے کسان چیمان را وڑے عمل سارے کئی زان وکڑاون لنو کفرنان ہم سیعاتیم خام خالر بکمگا دیونا مصیبتونا دیو او بدل بورکو دیو تا احسن اللذی خیستا بدل یعملون احسن اللذی خیست بدلا داگ عملونو کانو یا عملون شدیو کول و وصوینا الانسان بیوالدیه حسنا امتحان برازی اول امتحان دا بایدادا دا طرفنا کلا با, با اللہ ستا بایدادا با اللہ دشمنان کی تبدینځ دکې نو هغه به تا ته وینه دا چل دې دا چل دې د امتحان بره زی مسایب د جانب دوالیدانو نا ووصینل انسانه دیوالیدیه قصنا الله فرمایي ګوره مور خپل اگر کتا تا ډیر سوایو کده مور خپل خیال وساتې وसीयت کړل دی الله یې په حکم انسان تا په بارا د پیدادا د ذکیه حسنه د کولو کاولو د نه کای کاولو د احسان کاولو د پیدادا سره و ان جاهدك على ان تشرک بي او که زور لګای پتا باندې دا پیدادا لیتوش ریکبی لې پارچت هي سردار جوړکه ما سره هغه چنشته تاله را پغه باندې ایلم فلات ته او همانو دا بيدادا بنمنے مانه ابايدا دا کذ دین په بارکه ته ترو او هغه دین چې پتاوانه فرض دے آګادي نشه پتا باندې واجب ده نو ده باید لا توا تا لمخلوق في معصيه الخالق صاد رزي الله تعالی نو صادق ني ابي وقاص وي وكانا بارا ني امه صاد پله وي سرا ډيره ډيره غړې والو کارو রাইখানা তে দে ইসলাম রাওয়াল ন দাদা ابي হামনা দিন তে ابي সুফিয়ান ওয়া মুল্লী খানাদান সারা তালুক لارে বেগারালে সাথে চেসাদা এবচিয়া শেখরনা তে ইসলাম রাওয়াল নো কসম ولا اشرب الشرابا قسم بالله چې نه ويو سکه دړړایو کم نه ويو ګټ دوبو وسکم حتا امو ترې شي بچیا د قشن مړه شمن او تک یا اپس کا حر سات و و حبائی. حبائی خورا یا وته واپس جا فیر کېږي هر صاحب رضی الله تعالی چې وای په ډېر زیات مہروانا پس خورا کوا ډړای خورا او رتا ای نی بچیا یا با کافر یا بازو او خوراک بنکا املا باشن یاو که یاو میاش بطیری گیده سی بطیری ایستا باملا شن ده شی عجیب خبره ورطا اکلا ده تا پتا چه ساد ده ورداش کوله نشین ده بخام خواه پشکینگی هر ساد رضی اللہ تعالی نهو ورطا سویه لی وَقَالَ يَا أُمَّا لوکانت لَوْ كَانَتْ مِعَتْ وَنَفْسٍ كَسْتَادَ پَرَا سِلْسَا گَانِشِ فَا خَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا اَوْ يَوْ يَوْ سَادِ وُزِي زَلَتَ قُرَمْ نُوْ خَسَمْ فَاللَّهُ مَا تَرَكْتُ دِينِ زَبَقْفَلْ دِينِ چَرْتَ خدای ز پاره پاره او که زماده دین ته مدارې قسم پر الله یو خدای ساده که سلسه غانې شي یکه بعد دیگرې ساده وزینو زما خپل دینه رانه دما ګوکل تعال کړه چې ساده نبی وکاسه سا وای وفلمای ست هر کړه چې نه نو امید اشوا نو اکلت و شربت نو خوراکیم سکو شوروکو سکاکیم شوروکو حال ساد رضی اللہ تعالی نہو مورو اگر که کافیری دیر احسان بکوائی فکتا دیم ناری نونا ووصین الانسان بی والدی ہی حسنام وین جاہ او که زور لگی پتا بانے چتہی صدار جوڑی که لما سرام او که زور لگی پتا صدار جوڑی که لما سرام لِي تُشْرِ کَبِي مَا لِي سَلَكَ بِي آلَا چِنَّشْتِ تَالَرَ پَغِبَنَ عِلَم نَبَ مَنِي دَا بَيْدَ دَام مَا تَوَا پَسِي ستاسو خبر بکم تاسو لرا پایج عمل کاؤ او آئے کسانس ایمان و ایمان راوڑے عملِ صالحی کڑے و عملِ نیک عملو رئی کڑی خام داخل بکم گدیو فالصالحین بدل ادنکانو کې د موصېبت ننناس دا مخالکونه او من الناس, الناس بعض د من مې یقولو چې وای آمنا بالله مې ایمان راوړل په الله باندې فایذا اذیا فی الله کرای چورتا بدو یلی شی په بارات الله کې تکلیف ورته ملاو شی د الله د دین په باره کې درته کوم الناس نو ګرځي آزاد د خلق په شان آزاد د الله ولا ربک او کرایشین داد دا جانب دا ربستانا نخام خوابا ایبا اینا کننا ما کن منگستا شسره الله اولیس اللہ اینا دی اللہ دیل خپویا پاگا چی پسی نو دا مخلوق کی دی دا امتحان د خلپ دا کله و ایزستا مرگره و لی علمان اللہ اللذین منا منافقت با کئی مداحنت په کئی پو منافقت پا چلونو بتاڑی الله يوالي عالم الله الذي نا امنوا خامخا سر كاي والله خلقتاك سن شمن ولدي الله الله بما علم كي ولا الله تائلم نستررا قران كي ذكر ذا شر شين ذاك ما نده سشي هتا وسوسوه خلقت سرجن ول خلقت افكار كول الله الذي نا امنوا خامخا خره کوي بالله څلپتاه کسان شي من ولدي ول يعلمن المنافقين خامخا سرګندې بالله خره کوي بالله منافقان نو صبر امتحان د جانب ته مدحینونو یا پته تو امرا داسه وکا دابې دي نو کا شریع یره گما ګوننګار وسمه ګرک وشم تبا او هم لرستا هزار او ګنا زما په غاړه ای ای مورې شهبه دا وتا زه د دې ستاپزې زه حرم تزم ایرکت تزم په زچار په یالله دې برکړیه زه با چې زړې ګمراه کړم تبا زما په زنه شتلې یعنی زنه بچ بچی دې کمال داو چې ستتل زبې اپاټ کې دې وقال الذين كفروا فخزناهم غفكه خزمہ غریو انتم لا سچے وقال الذين كفروا و ايها الكسانت کوفری کڑے آکسان ہوتا چی ایمان والے دی تری داری و کئ زنگلارے او کتا ستا بے دارشے نو ول نہ کوم من ببار کوستا س خطا گان ستا گنا ستا زار ستا گنا ستا ستا سزا جما بانی او نے دیدی بار ان کی دپلو خطا او نے دیدی بار ان کی ددی خطا گانونا تصھے بار ان کے دامانہ دس نشے بارو لے چا گئے بالکل خلاص کی انهم لكاذبون یاکن اندیو خامخات دروغ زن دروغ زن نه دا دروغ وای چې بس 17000 17000 17000 گنا 17000 دا زما پسر یانه ته بخلاصه یا الله اندی ته په دې ګمرا کوله ومنسه سزا نه ملایې دا هغه ګناه د سي او چا نه کړ چې هغه بالکل څه کهار او رواي کنه خلاصېټ البته ولا يحملن اثقالهم او خامخا با ريبا اثقالهم د دې اترانه بوجونا او خامخا با ريب ديو اثقالهم پر درانه بوجونا پر ګنا او اثقال ما سره د بوجونا او بوجونا کم بوجونه چاغبلېسهکر دی گمره ته رابرل دی نو د هغه مرهی بوج به د په سر بې ورو گمرهی بوج دده په سر خو غ س نه کو دغ میشارار به دا سین کې او سری او راه ملی سر د دی بچ کو نوغاریب خوما سره د سین تهوام دې خوڅ چل دی خضای د می نهنیول خکله ک نوما ځان سرهڅ و فكانوا فإليه قررناك لازم ګر کوم ځانیم او استالم مستالهم هغه درانه بوجونه سره د درنو بوجونه یي بوج ور سره د پفر ګمراه بلبوج دې د إذلال بلی گمراحی تر بللی ولا یسالون او خامخا تپوس بکی دیشی دیونا پور از دا قیامت اما کانو یفترون داگا الاینې <اللحنی> دې ودې دې همشي امتحان برازي کیفیت د امتحان ته وګورام عمر دې امتحان ته وګورام دنوح عليه السلام او سلام عمر بیا ده سوا کار امتحان سو صو سوا الله الله پهلې اسانه خبره ده پهړې بل پهړې بل پهړې بل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ لَكِنْ هُمْ غَاوُونَ ادِكې اشاره ده ته امتحان پتا نا الله محبوب بندگانو امتحان را واسطه نوښت او ګور عليه السلام لکن هغونه نو هره سره خپل قوم تا تیر کړه پې کې زر ا 50 عام مگر پنځو کس پنځوس کلونه ټیکټ کا نو څو کلونه ويرورا نه ني مسواکالا فاکذهم طوفان پسوني وديولار طوفان او هم ظالمون او وديو ظلمان د بينا 43 سیاته پرې دیم باب ده څلور انواد ابتلا اولا اطلاع پو گدوالی دا عمر سرا لکواقی دا نوح علیہ السلام در ام پو غرزولو اور تا لکواقی دا ابراهیم السلام در ام استحزا قوم او مطالبه د عذاب پایبانی با اواقی دا لوت علیہ السلام سلورم تکزیب او مصدر دا قوم لکواقی دا شعب علیہ السلام دا امتحانات بر عزیب بیا ذکر د سلورو قومونو اوازه په کومه بانه په سلورو طریقو ولکه ارسلناهم واخذهم طوفان وهم الظالمون او دیو ظالمان نخلاص کمه دلرا او خوندانو د بیلایلرا او غرزانو موږ دې دی لره دیوه کې لره یا دې وړې لره نه حادثه تمام عالم د او ابراهیم علیه السلام امتحان کو غدواری کې دونې شنو صحبه سونه کی په امتحان ابراهیم علیه السلام منایره او ابراهیم علیه السلام کرچی ان خپل عبادت د الله وکي ویرگید اللہ نازالکوم خیرون لکوم داڑیر وردیس دا سو دا پارا کئی تا سو پویدونی کی ایننا ماتا بدون من دون اللہ اوسانا ایننا ماتا بدون من دون اللہ اوسانا یخنن تا سو بندگی کوئی ماسی وعد اللہ نا اوسانا دا بوتانو دا جوڑشوی ما بودانو او سانن ویه و سمانه بکوی ده جوڑش وی مانکدنو او سانن ده جوڑش وی مانکدنو افکا او جوڑه د ده درو قیسی ده درو قیسی بی ده درو قیسی او سانن ده جوڑش وی مانکدنو افکا سمانه وکوي او جوړ تاسو ته سود د رغو کیسه یقین کسان چې تاسو بدنګي کوي سیو د الله مالک ان تاسو د پارا د روزي نو له ټوي د په دربار کې په اند الله رزق د الله د دربار نروزي صلی الله مخلوق غوړې واعبدو بندګې د تایو الله وکي شکر حدا کوي د الله د پارا کوي تاسو د الله واشکرو له الیه خاص دی الله تا ترجون استاسو په سیو کې دشی و ان تو کذب و اذا هر ده و ظاهر من سی سبات ان كل هذه هذا من كلام ابراهيم شدام دا کلام دی ابراهيم وینتو کذیبو او کچری تاسو درو جنکو ای مالرآ ابراہیم علیہ السلام وینتو کذیبو او کچری تاسو درو جنکو ای مالرآ فقد کذبانو پروانشت دے فقد کذب اومم من قبلکوم و تا کسر درو جنکو اکڑیوا اومم اگر جماعتوں میں مشکل است اسونا لکشی شلے صلی اللہ والسلام فرمایا الرسول نے استادے پر رسول نے الا البلاغ المبین مگر تبلیغ بیکرام او لم يروا ایدی و نگوری کیسے یبد اللہ الخلق سرے ابتدا کہ یلادہ مخلوق بیا بے معات کی دی مخلوق لا یتنند ادکار پر لبانی آسان دے دو اسے فزمک کے وقورئ اوقورئ كيف فبد الخلقا سرن يالله ابتداه مخلوق کړي ثم الله ينشئ الناس الاخرى بها الله پیدایش کوي پیدایش ورستانه یقینا الله باندې اسن ان الله على كل شيء قدير الله دې په هر قدرت وนาม تقير یعذب ميه شعذاب ورکای چلا رچو غانی رحم گئی پاگاچا چو غانی وایله هی او دی اللہ تبار تا سو ور کر زولے شے نیت سو عجز کونکے اللہ لرا فزمک ککی حاربین چتا سو د اللہ نو تختے گئے wala fi samaa aw na pasmanike wa ma lakum aw nastasda suda para ma se wadalana sob do sonay indadi aw ay ka san chi kufare kade kul behtar do away dada laysa limin do nikam illi wala nasir laysa limin do nikam illi wala nasir dafa tin haye ke wer ستانه سیوا نمن ولشته او نمن نسير والذين كفروا بآيات الله اا كسانتي كفر كاي پيتون دللا ابو ملاك دللا اولايک يا اسو من رحمتي دا كسان نا امید دي در رحمت زمانا او ددي دا كسان پار ازات دردناک سما كان جواب قومه دا دون اخکول بیان نو نو قوم دا دا کالو مگر دا چی بیل دا کی شد امتحان دے چی امتحان بسنگئی دا سی بی اللہ ان کالو اقتلو ملک ای دلرا وجن دلرا اشاره وا قل دی ابراہیم علیہ السلام ته مل مړی کوي او هر او یا او سيزې دلارا ابراہیم علیہ السلام اباجان بیا اقلار دینو له کله سيزلو نیت دا غا ناو خنور مملکت والو سنور کسان نو هغه وې چې نهي دلده شه سزا پا کرده چه دنیا والا ددن سواخلی ای برد ای برد پا دی بانی اغیس دکی چه دی من اور کې و سی زود هنم ورل تیار کو ای براهیم خلیل الله چه کمده بسمی بسمی شویسته بولی شی بس الا انتالو مگر دا چه بیل مر که دلراند یا وسې سي دلارا نخلاس ک پانځه الله نخلاس ک الله دې د ورنا پانځه نوخلاص ک دلارا الله دا اورا ان فی ذالک یکنل پدې کېل آیات نخه د قدرت دی یا نخه د بهادرې د مسلمان دی دا قوم نه پرچی مال لري ورسره ان متحستوم د ابراہیم علیہ السلام سرپچ جوڑ شوی پدی خبرو ویل ابراہیم علیہ السلام این نمت خستم من دون اللہ یقیناً یقیناً اگاچتا سو جوڑ کری دلانا اوساناً اوساناً اوساناً مابودان جوڑ کری شوی مابودان ما ودت د پاره د دوستانی په میستاسو کې په ژوند دنیاي کې صرف د دنیا زندګۍ د پاره د دوستانی د پاره تاسو ځانل ما بو دان جوړکړي وکاله انما تخستم يا ربراهيم عليه السلام يکن اټ جوړکړي ته سو ما سيوا د الله ن او سان انما بو دان سمانا باقوائی دا پارا تا دوستانی پامینستا سکی پو جن دونیائی کی سم یوم القیاما دا صرف دا دنیا دا زندگی دا سو رجی دا چند رجی دا دوستانی دا پارتا سو دا سسطم جوڑ کردائی سم بیا پورز دا قیامت یک فروازو کم بیوازن انکار با قیزینی پو زینبانی ما بوذان بو یما کنتم یانا تعبدون تاسو موږ له عبادت سره تکړه دی دیوان چره کوي والله ربنا ما کننا مشریکین قسم پرلام شرک نه دے کړه خو بیا چرت په کار انکار به کای زینی پزینو باندې ویلانو بازکم برزا اولانت لګي زینی پزینو باندې ننام دای کوډګر سحرګر جادوګر سرب بموده بینکم د دنیا د چند رزه د دوستانی خبری دي سو پیدا د محبت ایزرا لوکا سو پیدا لوکا سو پیدا لوکا اوه ماذر لوکا الله د خپل بنده په ګمان فیصله کوي کله کله الله کار موږي خدا سرب د چند ورزه د دنیا خبری دي لا خلاق لهوم فیل اخرہ اخرت کې وای اسی څه نه طول دنیا مایو کس لورکڑا خو پزن کدن بانی رده پیتایی شو روش ولی خو طباش شو خو غرک شو ویا لعنو بازو کم بازا اللہ دا سکیل دی دامی ما بود دی نورا اشی ور تا چگی کار که نن خلق وی که نه وشی وزخو لادم زمان خو کارو شو ویا دخولا انسان لطلی رکان که خوز لحسا ساوو او خلک بلاله ګټه تبو درې دا سېبا تعال راغله څه زما په حال باندې خبره شه بهوالې ولې خاورې به پسر باندې انبار ولې شه بهوالې استبي الله کارو کو کار بچا کو ګټه وکاو وای وای زه الله وکاو زاد خپل بندا په ګمان فیصله کو ملوي کار با پگٹ بانی که دا پو انسان و کافر که دا نن کارم په پیردار بانی که پا کودگره او سحرگر بانی پا کار کله کل استوشی پا گره تلی مسلمان وی نراغلی پا پسحالی اللہ دی پا دین کافر دی کم دین شا اللہ پا نبیل اسلام را لے گلے مواد دا تبای نیکم دا چند خبری دی وَيْلَ لَأَنفُسِكُمْ وَعَذَابٌ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ زیداستو مستاسور دے ومالکم من ناصرین او نستاس دا سورہ پارا اتسو کیند دی فَآمَنَ الْهُلُود باز خانک آجا چی مونږ ګورې دزام خلاف نه یو مونږه خیو په دې قران کې واخرا سره نشته کنه ماشاالله دونه د مونږه حیران وبسې ا هغه دې کدونه مونږ تاسو ته ګټه ستفه یو دا ګټه دم نسو خلاف نه دی موږ د منترو نه خلاف یو دا یوګي سیستم نه خلاف یو خدای په یوه ادمه سورت الفاتحه ته یادته مسلمانې په سورت الفاتحه ولنه دم یو خاصم پتا باندې یقین دی په خدای په قران دیو کنه دې پتا خو دې ځان په ځان په منترو غړ کې ځان په منترو تبا کې په صورت الفاتحه ولینې نه دمه یو تان ورکاو دې په قران او زبر رب الفلق او قران د زاروبای سیخه ها تان یې ورکاو دا قران زمونږ دې الناس اګه سره او بدلته مخ کی خبر اره اول زنګ دا کور جوړه مېل مېل زینو به دا قران او مېل قسم په الله چې وس وسره پریشان ته غره بس د کندر کی کاروم کو قرال زبر رب الفلق قرال زبر رب الناس مالګمې بیا چور او اگر اشته ساده ټیک ټاک دې تر خپل روان مېل تور توسو هيا چې چې الله د کلام سونه طاقت دې استاپو منترو دې الله اور ولګي لگه خلق تاندارا کوي باره دا قرآن دا دیو ده و دا خدای دا خدا اللہ کتاب ده ده او زمون خو نده من پی سلسه زید قل یا احل الكتابی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم سوائم بیننا و بینکم دا خدا اللہ قرآن ده زمون خو نده وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا و یلعنو بعضکم بعضا و شکر دینسته مفکې خبرې وي او وخت کې و یلعنو بعضکم بعضا او لعنت بلېږي زنی پزینو باندې او سوډه درې ناکه سرغه دیو الله والا او غیر پدیم انتر و بس ځان د من کمپریډه شریده د دې مرده دغه نه زمړشه ما وما آواكم الله ازیده ستوبنید تاسو ور دیو مالکم من ناصرین نو ایستاسو دا پارا څوک اندا دیاں څوک پراب غیرت کوي ولې الله بابا غنه کوي فآمن لهلولوت فآمن لهلولوت زه زه تا د دو اورو چې سلام ودم ودماره مچای دش ادسې د سوکړې هغه هغه ټوله ټوله چې دی غټه غټه دا وای ګاګو چا کارکړې زه زه په تیوار رالم کنه او دا رومیان دی د ګرمې ټیمونه دا دا مې د سې د چې واه نو هغه دا خیالو کو چې زموږ یو ميله pore اوبې ما نه ما چې بیا سپري خینو پته در ټول بدن می پا دی بدن کې میروغ زین او پره خی زبیه بی خوششه او ما چه پا خوش شما خلق دیره جیبه و طول را چه مشیو زنانام اپ طرف ته دنیا را غونډې شیوی ده بس ده غوی ده خیالو چده و شانی را بانی تا گو چې چه زپاس دم یو شری ده ده گدم که و ده کسات کی پا خوش شما نو هغه قرآن وايي کومه دا خیره چې د باندې ما په منترو مې ولې په منترو مې ده مې هغه ما په چرته په د منترو دم کړو په لیکچر څه فاامن له لوت سليواني خو له زوفان اي دې صاحب ولته ما په منتر ولې ده مې لکه قرآن و ما فاامن له لوت وماؤاكم النار وما لكم من ناصرين انا ويستصدر بارا يثوكن ديان فآمن له لوط ايمان كارك ددسرا لوط عليه السلام دا مطلب نده چ مكه لوط عليه السلام کو ایمان هيكو اصل علماء ويف امن له ديمه لوط عليه السلام ایمان وسپره پٹو ایمانہ کارکہ دادل سرانلوت علیہ السلاة والسلام اے صدقہ علیہ السلاة والسلام دھارت ابراہیم علیہ السلاة والسلام نٹولو خبرو تصدیقیو کو جمعیو مقالاتی او بی نبوتی ہی نا کله ابراهیم علیہ السلام د کومې خبرې داوا وکړه نوحرت ورو تر علیہ السلام دغه تصدیق وکړو آ من په من د ش سره شو تصدیق فامن له لوت وقاله انی مهاجرن ا ویل ایت ان نز هجرت کوم الی ربی خبر رب تا یقینا د الله ولا عزیز الحکیم د الله د زوره ور حکمت وانا سواد کو فینادیو ہجرت کړیو حیران تا او یاده هغه زینہ ارضی مقدسې تا لوط علیہ الصلاتو سارا به د ابراهیم علیہ السلام سره دادی دا, دا اولا قران ای دا چې د الله د دین لپاره هجرت کړې او وهبنا لهو برکات د حجرت او ګراه وبا خمنه د تا اساق علیہ السلام یاکوب علیہ الصلاتو والسلام وجالنا في ذريته النبوة او ګرځمږه د پ اولاد کې ان نبوته پیغمبري ټول پیغمبران په اولاد د يعقوب عليه السلام کې راغلي ور کتابو کتابو ور کړمږه د ته چر د دنیا کې او یقینا د یو پاکرط کې د صالحانو نه نوته سلام کوي له خپل قوم ته تا یقینا تاسو راتل کوي فشيته بهحيته ما سبق کودي وړاندې شوي ستاونه پرریباني او تن نه مخلوقتونونه تا صورتات ل کوي نار نوته وتونه الصبيله او پرې کوي لارو لرا منه شو کې کوي شو ک وتونه فينادي کوملمونو وَتَأْتُونَ فِي نَدَائِكُمْ الْمُنكَرَ أوراتلکوی پپلو مجلس سنوکے منکرتا فما كان جواب قومه اوراتلکوی پپلو مجلس سنوکے منکرتا او څه مونږ کارو چې ماځله سنو کې به کاو چا دی چې دوه کبوتر بازی کولا یاري دا یکارو صرف چې کمه ده او محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم یو کاش لیدلو چې کوتره پسه شیطان دے شیطان پسیده شیطان دے شیطان پسیده من د الله د دینې دی ورو ګردان کړو ګور شیطان دے شیطان پسیده دین دا وتاتو نثی ندی کومل منکر امیهانی امیهانی بنت ماننه بیر اسلامنا تاسو کو د دې قال د الله په باره کې چې وتا ته نه فی نه دی کومل منکر اې د منکر سکار او په لار کې بکه نه اصل نو د مسافر به پکانو باندې شتل او په کوئی کورې به ټوکوله روح المانی کې داره وې تر وړه لارې په مسافر اوپر ټوکې کول دادا کومې لوتا مال دې نورم دې نه کار نه کار ملو نه وتاتون في د دې امام مجاهد امام مجاهد وايي كانوا يا تون الرجال رجال ته راتله کول پپله مجا مجاله سوکي زينب زينو تا کتلم کول او دې لو با په دې باندې غیرت نو ورته وتاتونه په نادي نا کوم منکر دا منکر کارو چې په لګوت به په نکری زبانه وګوتو په نکری دي خو دې مانه زنانه سره به په ځان مشابه کاو الله وتاتونه په نادي نا کوم منکر جاولا به هميشه لپار ہے جويلا مشغول عليك جاولا جويل دا پهلمہ شغله جوړول دا قوما قوما دا قوم قوم عملي الله دې کوم دا رنگي استمباز زو بازا زينو با زينو تا کنزله کاولے دا دا قومي لو تا عملي ويتزارتون في مجالسهم زرت ای به استلې په خپل مجلسو کې او اسباګ به نه غاڼا اسباګ به پدي باندې پروا به نه ساتلا صدا لا څه خبر دا غاري لو به به کوله د نر دو د شترنګ تاسو ازمره ده د غيام علي اعمال دي ده د غي لوبيدي دارنګ يل بسودل مصبغات رنگ کړئ ژه جامي رنگينه جامي به غوستله زکه ساز رنگه به نه جوړولا او په دې باندې با داوي فخرو دارنګ دان داوي د دا قوملوت عمل دی يتنا قرونا بيديكا بانجان به جنگول بانجان به جنگول او هغه ته به هغه ته خوشاله اپا بنګي باندې یو یو بنګي باندې دین را رواني نن هم ځه خلکای واسړیا تاسو فقوملو تواله نه واله ځانګر کوي ويتناطحون بالکبا داري ګډان به چنګول دا دا غي عملو دت به د غتني اسله دا ټول هغه مال دی الله ایت کوم محفوظ وسائدی صدا ده قامیلات عمل دی وتعتونه فی ناديکوم المنکر راتله کوي فقپلو مجلسونو کې منکرتا کم دا عمل ذکر شو پکاردا چې مسلمان ناری نه دغه نه ځان وسائدی غره نه جاما غستل بنگړې کول جاوله همیشه د پاره جویل دغه مطلب دا ای خدای اوزر په غون یا باندې کله کله سره چنګم فليته وای چې خوځري استتیر تانه چټولمر بسدایي مشګلای پرواق ولې خراب اے پرواق ولې تباہی کې په غوته باندې نکریږي کله کله علاج د پارامین وغم ډېر په احتیاض سره وخدل اساس نه چې سره غرق نشي تباہ نشي من که کنا زمږه نه او جوهانہ نه لاسته اتر غندکه بنگړی یی ده خله بنیاد ما یی ده خله زنجیر ورته پداسی یم کتو هغه والے وقت دا وقت چولې مرزا سیدان تام جی بې دوننه شکر ده پدې غار چې الله ز دې جنې ولې نه پیدا کوله چې زما فروشه وې هميشه د اوسه کورې های چر چرته دا 10 دا 10 چې ځان نه نارینه جنې جوړي فاروق اعظم بدا چې ناراضه سماول خنشت ده علاوه کړی چې دشي چلے کاو بس کړه بدا لري د تر تاته کلاغا تر پته کل سر به دي ته له کی ک جنې هغه دوری ور لور سمزا تاسو کې ده با ده آواز ده و باسی فما کانت جواب قومی ده قومی لوتا مل دهو ناری نو نا بد زنانو مشابه کهو او گو رئی امام قرتبی پده زیوانی قرتبی او گو رئی روح المانی او گو رئی تفسیر امن جریر او گو رئی تفسیر ماوردی او گو رئی زاد المسیر او گو رئی سراج المنیر او فما كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَتَأْتُونَ فِي نَدِيكُمُ الْمُنْكَرُ يقول الله يخوك دين را كڑه فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ نَوَ جَوَابَ دَ قَوْمْ دَ دِي إِلَّا أَنْ قَالُو مَقَرْ دَ چِوَيْل رَاتْ لَوَ کَمُنْتَا قوم قوم دی دی دی دی دی و و قال ان يا رب انصرني الا اذا ما مددت وكا قوم مفسدين وباني قوم راني كون كوباني ولما جاءت رسلنا هركر چرال نظم الرسولان ابراهيم عليه السلام فبالبشرى فذيري ييقن من هذا كه اهل ذي قبل دي ديو ظالمان وديو ظالمان قال ان فيها لؤطا ویلی براییم علیہ السلام پا دیو که لوتا علیہ السلام امده ویلی منگا پوی ایو خبوی ایو پا گا چا چی دی پا دیو که منگا کو دل را و احل دل را مگر خزا دل را کانت من الغابیرین ویبا درستو پا تکلی شون پازاکی هر کلی چرال زمگا رسولان لوتا لوتا علیہ السلام تا سی ادہیم خبکلی شا پا میلمنو باندې خپانه ده خپو په سبانه ده وای چې زموږه میلمنو تباوس خلک zarar رسوي وضاق بهم زرع تنگ شاپ دی و باندې سینادلوتره سلام وقالو لا تخف مکه واقعه تیر شهدا ماشاء الله یا لدیو ما یریگا او مغمجا نکیگا منگ بخلاس کو تالرا شتا احل لرا مگر خزاستا ویباد رتس رستو پا تکڑا شونا پا عذاب یقینا منگارا و رو منگارا لیگو وعلا احل ها زیل قریا فا احل دا دی کلی بانی ریزم من السما نا کارا عذاب دا اسمان سلور قسم عذابو نکل اللہ را وستل رساب داگا چی دیو فی سب کاؤں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ أَفَتَكِ سَرَابٌ أَمْ خَوْدِدَ مُنْغًا أَتَذْكُرُونَ آيَاتِنَا وَسَمِنْفَشْتَ دَقَاوِلُ دَأَذَابَ دا أَثَرَاتْ وَسَمْشْتَ وَجَعَلَ اللَّهُ مَكَانًا بَحِيرَةً خَبِيثَةَ پدازې باندې الله یو مرده دريا پیدا کړ مونتنا بدبودار بدبودار وجعل لهما عبره الى يوم تنات تر قیامت پر اللہ دا عبرتو ګرځاو وهم من اسد الناس عذاب یوم المعاد او د دې سزا پر یوم المعاد ورځ د قیامت کې بدړ ټولو نه سخت ای سخت سزا به د قوم سخت سزا به د قوم نو الله پا دغا زیبانی تکی توری اوبا پیدا اکڑے بدبوداری اوبا پیدا اکڑے دویم قطادو ایہی الحجارا داغا توری گٹی دی شاویلی هو الماء الاسواد داغا توری اوبا دی و کل و باقی نو دا توری خبرشتے بدبوداری اوبا دی تکی توری اوبا دی تکی توری گٹی دی نو تاروس پکېرانغه اوردن یو مر یو کس تبلیغ کې مرکه خبره ده اے خبره کاره ده اوردن د دغه ځای ته قریبو اویل مونږه یو سو مرګری لاړو چیرې دا ځای وګورو وکړه چې ورالو دا غر مې ټایم او پچکره مونږ نږدې شروع چل په نظر شي شیخ په وګنو شي بس هیمت هم هارکا هیمت موبیل واپس راو تختیدو معلومی گی دا چه چگه مشتده معلومی گی دا چه طوری اوبا مشتده معلومی گی دا چه طوری گٹه مشتده او دا اللہ را بریزت قرآن کی ویری دی وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آئیَا اَبْتَا قِسَرَا پْرِخِدَ مَنْغَدَ دِكَلُنَا آیَةً نَخَاخْ کَارَا دا قوم دا پارا چه اقل ل له درو مغمدیانوالو تر اور دلیو شعیب علیه السلام دبر امتحان دی ټوکې به پتا پسی کیږي زیرا اے زما قومه بنجد الاوکای اکیله وساتې د ورځ درست نه او مګر زې پزما ک کې روانه کونه کې دا سلورام امتحان دی چې تکذیب ایستا د ورځې انتیا به دی کی او دروځان دی او کله دی او د شایبره سلام او نيودي ولا زلزله او ګر زيدل پپل مل پپلو کورونو کې جاسینين او ګونتبانه پلمخه پراته او عاد و, و سمود او عاد یان سمود یان او كتب یان الکومه پتا کې سرکهره شې ده من مم مساکین اند دیو د زینونا اغ وزینا مندس سمودیانو اغ غزینا د زمو سمودیانو اغ بنگلې د سمودیانو اکارېګري وسمتاست په نظر دا اوا کورونو نات استه هرڅ سرګندېګي او خسته کړي ول هغه شیطان وديته شیطان اعمال دي فصدهم عن السبيل بن کړي ودي ول را د سميلار نه شیطان د هر سو ته خسته کړي وکانو و وديو خيار خلق په دنیا کې به او خيار وډه رو خيار شیطان ورته دا خسته کړي امام کارتوي ومن خپل یو شیخ نه اورېدلو چه غیلی شیطان ده چه داخر بیزاوی نم ده سو شنم ده? بیزاوی د دی بیزاوی شیطان دهر شیطان خپل گاری د دی بیزاوی شیطان دا کر ده چه دا دا شیخ خرک شیخ خرک درهنی دا تبا کئی دا غر کئی یعنی صحبه انسان ده چه او جانسی پا مخا نفلونی کئی، نفلونی کئی، نفلونی کئی دا به زوی شیطان دا خلق تبا کای خو الی تبا کای چکلا دزون په عبادت باندې مړ کی نو دا به زوی شیطان دته د فزاد اسمان رانا رانا کی او کور کې ورت رڼا شي چتون ورت رڼا شي او غیبانه आवाज شي چبستر څه درې ته کمال تر څه تکل اللہ بندگی نورانه کنو اللہ را بس تا یقین تا ورسی ده او تا تا اللہ را بلیزت حرس درکلو بسته تنو را بندگی پریده دی تا ولیشی بیزاوی شیطان ما خلق دا گمانو کی فینظرون انہم قد وسیدو دیو گمانو کی چمون باری ورسیدو و انہ ذالک من اللہ و دا بوی دا گمانی چی دا, دا اللہ را طرف نوازو وليس كما ظنوا <تصفيق> او دا څه خناله را کس څنګه چې دی ګمان کوي دا خاصه هغه رحمت الله شیخ دغه دی وکانو مستبشرین او دیو خيار په دنیا کې چې دورا کاته مونږ کې یو بیا انتظار دې چا کوي دې کتابونه کې واقعه د رحمت الله شیخ لیکلله په دې ډېر الله تعالی وسیده ساده نو بس دبا همیشه دا پارا طولش پا بی شو گی روا طولش پا بی شو گی روا امال دارا مو او راز بام روجینی ولی دشپی بی شو گی روا او دا دعا بی کولاوی الاللہ تا اخپل نبی برخی جو ولی نمام چرده و رزوخی جوان دعا و دعا و دعا دعا و دعا و است س کال پتن لگی و ایشل کال ای ای وش کال اد دد چغاوا د سروان یالما او خ جوازان پای یالما او بالا زان پای یالما رحمت الله شیخ چغه دا خوان دا خودی گره اوید دد جڑا کلا چاو او به او رے دلا چ رحمت الله شیخ دسے او مال دار سړی دی دا آئی لمخور سران اٹھا کینشتا دے جائی رشل کردے دخو دے بنیادمانو چپ جمعات کی برا سورے دے نائی تر آگل دی نیم اشپا دا دے پا عبادت دے اوگوی ورطاواز کردے دے پا یعجیبہ لحجا شوار رحمت اللہ شیخا بستا اللہ بللے ستا دعا اللہ قبولہ خوان پانکی زان تیارا وان است د غریب خوځوت هغه صاحب الغرض مجنون د غرض کاون څه شی روای لیوانه یې ده خو وا رحمت الله شیخا بڑا اسمان ندی پټکی دی پټکی دی پټکی دی او په هر ځای کې باڅن څ ورکول واړي مال باور کول غاړي دولت بور نو چې ستا سره یې نو ګره را واخلہ دا خریب غریب څوک خپل کپن د پاروې څخه او شې مالدار اور ډېر زیات ان پاني کې تل خلکونه خبرې چې زه رحمت الله چېر ته رواني مو زه هر څو هر ځای ځان سره راغې چې هر ځای راغې ستړي او یو کارور لږ کنه کړه دې په یمانی زبردست ا کپڑے مې خپل چې دا بور راغله ټاله لې وای رحمت اللہ شای جزی پا خربانی سور کرده و سرواندی دادسترگی تڑی اگوی چکوی ورده پر تا تا دا سمان دا پتا انسان دا سترگی انتا وستا سترگی و مونگو تردو نلگی دیرا خدا اری دون خوشحاله دی چیز تا تا ویلی چردشن تو بوراک <laughs> فرواز کئی اپس مکروان نی خودے والی بس داؤ لگ مکی لارشی جودری گی دیو ایت سے چل اسمان دینو سقواری نس پیشی اگر بیا بیا بیا بیا بس و سباکی گی دیڑا کوانو ارتویل رحمت اللہ شیخ وشیست اللہ مکان سبو گتاک اس نور نکی اتبازی امان در نوا پشو ای اتفاق دید اللہ شان تا گورا دے اوزے کی یو جماعت تا را دا اخری دی جماعت تا نیز دیشوی هل تا امام صاحب دا صحر پا مانزد کیا السلام علیکم ورحمت اللہ او دا دا خیال لے چا زباره و سا اللہ ترا ورہ سیدم کرن و علیکم السلام زمارہ باس سونا پا ڈچکو ڈچکو ڈچکو ڈچکو هر یان شو خلک کاسا کشا دا سڑے پا خربانے سور دا اس ترگی تڑل دی شاوی ورلہ را گل دی اس ترگی پرانیستی دی غریب رحمت اللہ لے دا زیگی دی. د ته لیسید رحمت الله شیخ شیفی دا بی زاویان خلک دا چې غره کین نو و او سسشی جینی وکانو مستبشرین وکالا وقرون وفرعون وحمان وکانو مستبشرین او یو خیر خلقاو دا وجد عالم او تبې علم جاهل دا فرق دی عالم بنصوص قرانیو ته ګوري اوا وحیات ته نه ګوري نصوص قرانیو ته بغوري دین ته بغوري دا فرق دی عالم دین بچ بچی او د نور خلقو بهळा چې د رکی دن کې بهळा دانو هغه وایڅه تبا کېږي ته رکیږي ځان بچتا او جاهل کلا کلا داسې شي ځک پلا لمنم ساتي او کلا کلا داسې شي چې هغه لمن سراو د پري سادرې سرا په دری اپ کې وو پشي بابا سادی وای یو نوځوانو اول چې کوم دې یو پیر سپ سراو به اورا هب سراو دغې نه بیا راغې مدرسې ته راغې وای نه می شورو کو بابا سادی وای چې ما ده نه تپ گفت او گلی مفیش مار اددن تپو سکو صاحب دلی با مدرس آمد زی خان قا صاحب دلی با مدرس آمد زی خان قا یو طالب علم دا خان قانا مدرس اترا بشکل صحبت اهل طریق کرا او دا هغه هغه صحبته پرې خودو و ماته تاسو کو چې وا بچیا گفتم میا نه عالم و عالم عاب فرق بود تا کر اختیار ازا ای فریق ما تاسو کو چې بچیا د عابد او د عالم سره فرق نه چې تا غځه پرې خودو دل گفت میانه عالم او عبادت چه فرق ووت تا کر اختیار اضاې فري قرا چې هغه زيده پر خدودا ډډاله دي غور کړه میا به وا چی بچو آبران جو غفت او غليم افیش بدر می برض موج غفت او غليم افیش بدر می برض موج وین جوړه میکند کې بغیرت غري قرا د دا ته چې دا د خپل لمن او خپل صدر دا بچ کول غاړي چې زمما دا صدر سره بچي او کله کله دا یې سره ورکو پېشي وینځه دمه کند کې بغیر د غري خره دا تعالی بولالم دایلم والا وینځه دمه کونت کې بغیر د غري خره دیو دا کوشش کوي چې موږ د بلچا اگر ڈکشوی بیڑائی بل سو چجھانم تردت روان دے پا شرکیات و پرسومات و پبیدات و کی اختر دے چه اغام ذرا بچ کمان قرآن ورطویم دین ورطویم یہ دی فرق دے وکانو مستبع سرین وقارون و دا سلورا مواقعا قارون او فرعون او حامان او راغل او دیو تا مونسا علیہ السلام پوازیح دلائلو دیو تکبرو کو پزمکا کی او نو دیو بچکی دونکی زمگا عذابنا با کلن اخذنا بی دا طولو نیو المنگا فا کلن دا طول اخذنا بی زمبی ہی ونیو المنگا دیو لرا سَنُورْ قِسْمًا عَذَابًا وَأَوْرَافَ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا زِنِيدَ الدَّيُونَ أَغَثُوكُ چِوَلِ چو گَمَنگَا پَدِوَانِ حَاصِبَا ذَکَانُ بَارَان پَچَابَانِ اللّٰہَ ذَکَانُ بَارَان رَأَلِ گَلِ آدْيَانَ أَوْ قَوْمِ نُودْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ زِنِيدَ الدَّيُونَ أَغَثُوكُ چِوَنِي چو اُدِيولَرَا سمودیان او اصحاب مدینو او زینی اغا سوکو چو ڈوپڑو منگا دیو لرپ از مکا کی او زینی اغا سوکو چې منگا غر کلو لکا فرعون او حامان او قومدنو علیہ سلام او نو اللہ چو زلم کنے په دیو لیکن و دیو پا خلو زانونو زلم کوونکی کی مسلو اللذی دا مصیبتونه با کل رازي او دا مصیبتونه با کل ته د زړه برداش کولای شي کلا چې استا قیداد جو لاګي د جاله پشان مثال اللذین اتخذوا مثال دا کسانو چې نڅی ما سوا دلانا نور دوستان کما سللان کبو پر شاند جوړه کیده اتخاذت بایتا چ جوړ کړي ده بایتنخور او ده په برمان کای چې ماشاالله سنخور می جوړ کړي وَإِنَّا او بود او یکن ډیرڅ د کورنوونه خاامخه کور د جولاږې دې کور کې خوو د فی چې سړی د ګرم نه بچي د جولاګې کور خوال جاال دی ده ده خو جال جال نو د ګرم نه نه بچ کور خو د پاري چې سړی د سرد نه بچي د ی نه او د کور خوال جاال دی نوته د یخ نه نشي بچ <خدا دشمن پا کور خدا دې د پاره ای چې سړی د دشمنه بچي د جوړاګي په کور کې دا خاصیت ده چرما خیرشی د دشمنه د جوړاګي ده نو جوړاګي منډه کول غواړي نو په خپل کور کې دا سپه ونخلي نو آلته چرما خیرشی واینوانی ذکر ادا کوم ده خو واینوانی دیگر دام د چرما خیم ده وست ده په پل کور کې پېوان خلی هغه پشه را ورسیږي نولوک لوک مې اجل شي وا ان او هنل بيوت ل بيت العنكبوت لو كان يعلمون ارمان کدي وپي ده يا پديش ر کدي وپي ده دربنا سوابه څوک شريك نوي نيولې اللہ اتسنگا چھتا جولاگی کورکے نا دے یخنائی فائدہ پا کشتے نا دے گرمائی نا فائدہ پا کشتے نا دے دشمن نا بچاؤ پا قشان اللہ ایو سڑے او دے پی گمان کئی جولاگی پی گمان کئی چھ مال اللہ کو. کور کور جو کور ریر پتر وی جولاگی چھ کور جوړکی کور جوڑ گی دس نخرا په تمام حیواناتو که دس خوشالی په تمام حیواناتو که دبل چانهی سنگا چه ده جولا گی زکادتا یواجیبا بنگلخ کاری دپی او د طول حیواناتو نزیاتا خواری چه پا کور بانی کئی نسوکی جولا گے. او خوشالی هم پټولو حیواناتو کې په کوربان زیات څوک جوړاږي او حالای چې फायदा په کیس نشته دی د قشان رب ذلجلال فرمایي چې دا غیر الله ته چې تاواز کې ته کوم ګومان کې چې مالا फायदा پکې او تعالی هیڅ फायदा نشته دی هیڅ هیڅ ستاده ګومان د جوړاګي کور دی وَإِنَّهَوْ هَنَ الْبُيَوْتِ لَبَيْتُّ کبوت اتخ پی شپاگی دا دسترگی دی شپاگ دا اتخ پی دی او غریب د طول اخ پی دا جولاگی طول اخ پی پا حرکت کی کلچه دے کور جوڑای او دا شپاگ سترگی دا دا سرور سترگی سالور که دسترور کڑی شپاگ کڑی دی کور کې نقصان را شي. جال بغیر د کړای کی کړای کی نقصان نه شي هماره برباد صدا قربان تیر کا التا چرما خیر را شي او خبره فاطمه وانه هنل بیوت ل بیت لان کو لو کان یعلم الله غیر الله باندي تاكيد ساته چ ماتو نفر کوي او ضرر نه نه کجو لاګي ته د کور پای در تاته بغیر الله आवाज फायदा در وایسي اسمه زکر الله مثال بیان ای ان الله یعلم ما تدون د باص مبارک جوړاګي اوریدلیو چې د باص ډیر کوله زبردسته قیمتي مرګایدا باز راګل چرته په سور باندې ناسته د جوړاګي انپل کې ځالته په چا پر چې د زو نه سمه اری با حمت حمت حمت پتن لگ یاگو گینٹیناسو گینٹیناسو پخ پر صور بائیں بس اخیر آگا اوچت شاید ہے چی اوچت شاید اندو یتول مربیا جاڑا چیر اک داس چلو شویارا لرگی می لرگی وصو اوچ کما دیچا شہاں لکا و اینا او حنل بیوت ال بیت لانکبوت لو کان یعلمون ارمان کدی و پوی دے حضرت علی مرتضیه وای پیغمبر خدا فرمایل دی صلی الله علیه و سلم او شما ابوبکر غار سورتا نجولا گراجمشو نہ پر دروازه بانی فنوس جت بالباب فلا تقتلونه زمن پر دروازه باندې دیو جال ودلن جولای بوجنینا د دې د وجنونه منه راغله حدیث کې ها البته جولای کی بوجنینا په دې کور په پپل کور کې پرې دایمونه حضرت علی المرتضی قول ده وعلیکم بسنته وسنته الخلاف الراشدین چپه ورو بو یو تکم صفا کئ د کور د دك جولایګنا جولایګی کور په پل کور کینه پرې دی د پیدا کئ بسره الله فقر, فقر ولی وان انا اوهنه البیوت لبیت الان کبوت لو کان کدی کوی دی ان الله يعلم ما يدعون سلور صفات الله یقینا الله کویده پات دیوبلی ما صفات الله نه څه شي او دا الله ته زوراوار د دین صفات على حكيم حكمت والدين وتلقى الأمثال دا مثالنا دي بيانهم دي د پارد خلقو وما يأكلوها أو نا پوئيه پا دي مثالنا نا پوئيه پا تطبيق دا مثالنا إلا العالمون مگر عالمان عالمان پا قرآن بان دي أغاوة تكويه عمر ابن مر بجعل ويقل اجزد دا قرآن پا يو مثال پا تطبيق پويا نشما نو جړل وی بیا ووله چې الله وی چې په یګې په قران په دې تضبیق د مثالونو مگر عالمان هر کله چې زپ تضبیق باندې نه پېګم نزدې کمه مولا شوم وګورئ دوره منصور 145 صفه خلق الله السماوات والارض اكرد دي الله اسماننا اعزما دا سرورمس بالحق هي دا پاراديز هره ياكنه پگينه كده قدرت دي ديمان وارو دا پار اوثر ما اوفي اليك من الكتاب لولا اغه وه كده شتات كتابنا واقم الصلاه قائما منزلرا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر بقيام یقنا المنسده منه کئی دبی حیائی او دمون کرنا و دیو مطلب داده و دیو مطلب داده